บ o o k 2 34 34ิบสี่สี่สามส Im z u ่สามนรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ i s สต์ดัสเดอร์จู๊กนัชเ Ist das der Zug nach Berlin? ร Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? รถไฟไป Wann kommt der Zug in Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? ขอโทษครับผมขอหน่อยได้ไหมครับ Verzeihung.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 ตูนอนอยู่ขบวนไหนครับ wo ist der schlafwagen wo ist der schlafwagen ตูนอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ der schlafwagen ist a m ende des zuges d e r schlafwagen ist am ende des zuges แลูวรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับขบวนหน้าครับ und wo ist der speisewagen Am Anfang. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ Kann ich unten schlafen? Kann ich unten schlafen? ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ Kann ich in der Mitte schlafen? Kann ich in der Mitte schlafen? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ Kann ich oben schlafen? Kann ich oben schlafen? Rote Tingshaidermurai. Wann sind wir an der Grenze? Wann sind wir an der Grenze? Bei Berlin Chaiwela Nanturai Krab. Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Rotfei ist erkaufschäa,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 คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ